Shimo hili mtazamaji unanuliona, linajulikana kama Crater of Davaza. Lililopo, kaskazini mwa iliokuwa taifa la mungano usovieti, la Turkmenistan. Wakati nilipuliona Shimo hilo kwa mara ya kwanza, na kulikaribia huku pepo unye jotokali, uliokuwa kitoka ndani yake na ukinipige usoni. Nilihisi kwamba hili nienewa mbalo shetuani, anaweza kujitokeza ndani yake. Shimo hili mtazamaji unanuliona, Halisema mtafiti moja wa huko Kanada. Likiwa na upana wa mita stina tisa na kina cha mita thilathini, shimuhilo limikuwa likitua gese siri ya mbayo. Imikuwa kichomeka kwa miungo katha sasa. Hadithi ya mbayo ime enezo sana ni kwamba. Mwaka ilifu moji mia tisa sabina moja, wana geolojia wa muungano wa sovieti wali kwa kichimba jango la karakom kwa lengo la kutavta mafuta. Ndani yake walipata begi la gesa sili ya mbayo. Idifanya arezi kudidimia na kusababisha mashimu matatu makubwa. Ili kuzuhia gesi hiyo ya methane kutotoka. Nazarea moja nasema kuamba wanajioloji ya hao. Walichoma shimu moja wakithani gesi hiyo itachomeka na kumalizika kwa wiki chache. Lakini korani zanasema kuamba hakuna stakabazi za kusibitisha hilo. Mtafiti huyo wa Kanada aliwasihi katika naohilo makalifumbi ni nakumina tatu na bada uchunguzi gundua kuamba hakuna nayo ya chance cha shimo na moto huo mkali kitu kinachowudika bisha kusishimuhili ni kuamba hakuna habari ya kutoa shakurihusu uwezo kupata hata bada kutimbela taifa hilo alisema mtafiti huyo nili jaribu uwezo angwote kutafuta reporti rasmi au rekodi au iwapo kuna magazeti alizungumzia kusala hilo. lakini hakuna. Kulingana na ona geolojia wa Turkmenistan, shimuhilo kubwa lirijutokeza mwakrifu njimia tisa stini na kuanza kuwaka moto katika miaka thumanini. Pia, kuna madai kwamba moto huo ulitokea kwa baati mbaya, kama vile kupitia umeme au yuapo uliwasho maksudi, anasema mtafiti huyo wa Kanada. Nathari ya nyingine inasema kwamba huenda walichomagesi hiyo kwa maksudi kwa uchumi na usalama. Iwapo hiyo ndiyo ilikuwa lengo lao, kwa sababu kawi ni kitu muhimu kwa usovieti. Repote kama hizo uenda zikawa siri kubwa wata alamu wanaamini. Mwana historia Jeronim Perovi kia nasema kuamba, maajabu ya lango hilo la Jehanam ni laki mantiki. Ni tafakari sana ya jinsi ambavyo, mambo ilifanyika kadega miyaka ya mungano usovieti. ambapo wakati huo ni mafanikio pekei ya liotajua. Hive basi wapu wakazo lifanya makosa fulani, buwana Perovic ya liyambia BBC. Na kwa sababu muungano sovieti hauna tatizo la usambazaji wa gesi, kwa sababu unazalisha mamilioni ya mapipa ya gesi kila mwaka. Inaweze kana kwamba suluhu muafaka, ilikuwa kuchoma shimohilo kama njia mbadala, watala mwanasema. Kuchoma mita, ilfukuminatano au ilfukuminasita za ujazo kila mwaka, Kitu mbacho ni mara nne mbacho Switzerland inatumiya kuwa mwaka kwaosio kitu kikubwa. Hivyo basi badala yakufigiria kusitakavutumiika ama kuweka katika bomba linalotegemea miundombinu waliamokuwechoma shimo hilona seema. Kwa upande mwingine Stephen Green imtafita le sheriki katika utafiti mbalimbali. Anelezea kuamba gesemethane inayotokea below the beat niwa zobaya. Hivyo basi naleta maana kuichoma. Ni hatari kwa sababu inachomeka. Haikai mahali pamoja. La sivi wengi sababisha mlipuku mkubwa sana. Anasema. Chanzo cha habari ni BBC. Mimi naitua Ananias Edgar. Katika dunia ya sasa, watu wengi upenda kusikiliza kuliko kusoma. Maana yake, kuna weza kano mkubwa wa watu kufuatilia jambolako kwa uraisi zaidi. Kwenjia kusikiliza kuliko kusoma. Ali hiu sababisha makampuni mengi taasisi Nahatama sherika yake uma na ya binafsi kutumi yakerema kubo kwenye wandishi au wa wasifo yani profiles, au hatama changuzo kwenye mandishi, lakini nichaku seketisha, upatamrejeesho kidogo sana. Hatata kama posta, au chapisho likionekana kuwa fikia watu wengi. Hi ni sababu jana nini? Ni kwasa babu, wengi huo hao malizi ku soma mandiko. Zaidi sana, wanaishi aya yakuanza yani paragraph yakuanza, au ya pile, na kisha. Kuendelea na kazi zao. Nini kifanyike? Jibu niwekeza kuni matangazo au makala za sauti na video. Kwanza inoko muda wa mtujawako pile ni raisi kuwafikia wateja wengine na kuwe raisi zaidi. Lakini tatu utapata matukio mazuri asa kama sauti na jumbe vinavutiya. Former Entertainment tunayeweza kazi hii. Tunadhimu inayoweza kukuisha huri. Kukuandalia lakini pia kui simulia kazi yako na ikaleta matukio mazuri. Timu hio ikisi mama mia na Dennis Mpagaze na Ananias Edgar tunajivunia watu yao wengine tu wambao amethuboto wa kufanya kazi nasi na kupata mradi yeshomzuri wa kileu na chofanya. Huduma zetu nuinge nzadi wamakalaza wasifo yani profile kwa watu binafsi outasisi. Matangazo yabia shara, makunga mano yadini balimbali, na yu mengi neyomengi. Lakinipia, kutengeneza makala maalumu ya shereza ndoa, send off, na mikutano balimbali. Tembelea mfumo wetu mitandaoni wa huduma mitanda wa kwa watelia, kupresheo da ya kuleo, kupitia www. dot membership. dot formerentertainment. dot com au tupigie kupitia nambarasi muzi fuatazo, sifori sababu ano tato. なねなね、せたたと、さばせふり。あうせふりせたたのてさ。てしんのなね、いしるなさば、せき t のね。フォマエンターテイメント。Love your f a s h i o n